20 oktober 2022. En man går runt i ett skogsområde i utkanten av Umeå. Med ficklampan på mobilen letar han efter en nedgrävd väska med cannabis. Vad mannen inte vet är att polisen ligger steget före. Man ser hur han går fram till aktuell plats och börjar leta liksom i mossan och börjar leta vart, vart är väskan. Händelsen är en del av en spaningsinsats mot narkotika i Umeå. En av de norrländska städer som blivit allt mer attraktiva för kriminella nätverk var så etablerat och organiserat hur de jobbade och att det var så många personer som greps det har inte jag upplevt tidigare p Krim, den här veckan om narkotikan i Umeå och kampen om Norrland. Jag heter Mariella Quintana Malin och jag heter Linus Lindahl Den senaste tidens våldsvåg i Stockholm har enligt polisen starka kopplingar till Sundsvall och konkurrens om narkotikamarknaden där. Det finns tydliga kopplingar till grov organiserad brottslighet i den omfattande narkotikahärva som nyligen nystats upp i Jämtland. Åklagare har begärt att en trio ska häktas. Bakgrunden är ett beslag av en större mängd narkotika och flera vapen i Umeå. Ja, vi har tidigare berättat om knarkhärvan i Jämtland där den kurdiska räven misstänktes ligga bakom införseln av narkotikan och konflikten mellan räven och greken som vi har tagit upp många gånger nu under våren 2023 verkar till viss del kunna kopplas till en kamp om narkotikamarknaden i Sundsvall. Men en stad som länge varit rätt förskonad från kriminalitet är Umeå. Där bor ju över 130 000 personer men trots det så är Umeå den av Sveriges 25 största kommuner som har näst lägst antal anmälda brott per invånare. Och det är också den största staden som inte har några av polisens så kallade utsatta områden. I det här avsnittet ska vi därför titta närmare på en narkotikahärva i just Umeå. Och mycket tyder på att det är en av flera städer i Norrland som blivit allt mer attraktiv för kriminella nätverk från de mer södra delarna av landet. Och vi ska börja det här avsnittet sommaren 2022 då polisen i region Nord är mitt uppe i kampen mot narkotikan. Åklagaren Joel Terran sitter på sitt kontor i Västerås när han får ett fall från norra Sverige på sitt bord. På grund av resursbrist så blir han förundersökningsledare för ett narkotikamål i Västerbotten. När det här ärendet först kom in så, så grundade det sig egentligen eh, om misstanke om narkotikabrott gentemot andra aktörer. Det var till och med på en annan ort. Genom att använda de verktyg som polis och åklagare har tillgång till så lyckades vi genom dem, genom spaningsinsatser bland annat, komma fram till att huvudmännen troligtvis satt i Umeå. Ja, till en början handlar det alltså om att polisen får upp ögonen för narkotikaaffärer på en mindre ort i Västerbotten. Och det dröjer inte länge innan det visar sig att spåren leder till Umeå. Thomas Palmgren är spaningsledare hos polisen i Umeå och känner igen mannen som man nu börjar misstänka är en nyckelfigur för narkotikamarknaden i stan. Vi fattade misstankar mot Ibrahim och blev intresserade av att se vilken del har han i den här brottsligheten. Och det var väl så resan började när vi började... Utöka vår spaning och intressera oss även för, för honom, då, så att säga. Killen som man riktar in sig på är i 25 års åldern och vi har valt att kalla honom för Ibrahim. Han har vuxit upp i Umeå och för Thomas Palmgren och kollegorna är som sagt Ibrahim inget nytt ansikte. Ibrahim var ju för oss känd sedan tidigare utredningar gällande det grova brott. Han har varit involverad i någon skjutning i södra Sverige. Han har figurerat i narkotikosammanhang. Eh, suttit i fängelse och vi har utrett hans brottslighet vid ett antal tidigare för tillfällen. Under hösten 2022 började därför Thomas Palmgren och hans kollegor spana intensivt på Ibrahim. Och I början av oktober så sitter Ibrahim i en bil tillsammans med flera personer när han stoppas av polisen. Om man visiterar personerna som finns i bilen och då anträffar man ju då en nyckel som Ibrahim har i, i sin jackficka. En nyckel som vi sedan eh, spårar till en lägenhet. Och där genomför vi då en husansakan. Och i den här lägenheten så anträffar vi då eh, en lite större mängd narkotika. Både i, i form av hash, eh, kokain och, och lite diverse mindre eh, mängder av, av preparat. Men vi anträffar också en ganska stor mängd skarp ammunition- Fyndet stärker polisens bild av att Ibrahim är inblandad i både vapen och narkotikaaffärer. Men även fast han har nyckel till lägenheten så är det inte hans lägenhet och han släpps kort efter gripandet. Men bara någon dag efter att Ibrahim släpps så får Thomas Palmgren och hans kollegor oväntat besök. Det är en kille och en tjej som är väldigt unga i 15-årsåldern. års de meddelar att de vill prata med polisen och att de har någonting de vill berätta. Och då är det då den här killen i sällskapet och det han vill meddela är ju då att det har blivit missförstånd och att det är han själv som äger eller rör om den här misstänkta narkotikan och den här ammunitionen som har anträffats. I förhör kan pojken däremot inte redogöra för vem som bor i lägenheten eller vilken adress den ligger på. Och när polisen frågar varför han då hade en nyckel dit så svarar han därför. Ja, Man kanske inte behöver vara den mest erfarna förhörsledaren för att inse att något inte stämmer här. För Thomas Palmgren blir det ett tecken på att polisen är inne på rätt spår angående Ibrahim. Och den här händelsen som, som sker när den här killen och tjejen kommer in och ska, ska ta på sig det här brottet så styrker det väl oss våran, våran misstanke i att han har den här centrala ledande rollen i det här nätverket och att på ett ganska hänsynslöst sätt utnyttja unga personer. Under hösten så fortsätter polisen spana på Ibrahim. Knappt tre veckor efter att man stoppat honom i bilen så spanar man på honom när han rör sig i ett skogsområde i utkanten av Umeå. Polisen tycker att hans rörelsemönster är suspekt och med hjälp av en narkotikahund söker man igenom området. Och det blir ju bingo. Den här fantastiska hundens nos har ju upp och en nedgrävd väska ute i skogen. Och den visar sig innehålla en ganska stor mängd cannabis både i form av hash och gräs. Där sker ju liksom något form av övervägande hur vi ska hantera det här beslaget som vi då har gjort och, och bevisningen kopplat till att det är Ibrahim som äger om det här. Polisen beslagtar den här narkotiken och sätter upp en dold hemlig kamera där i skogen för att se vem som kommer dit. Filmen här då när, när Ibrahim stövlar ut till det här skogspartiet blir ju väldigt målande. Man ser ju hur han går fram till aktuell plats och börjar leta liksom i mossan och börjar leta var är väskan. Och man kan ju ana för en sekund så där när man tittar på den här filmen sen att vad är det som rör sig i huvudet på han nu? Shit, vad är det som har hänt? Väskan är borta. Och hur han då mer eller mindre lägger benen på ryggen och, och springer från platsen. Förutom all spaning mot Ibrahim så avlyssnar polisen också hans telefon och efter att han grips efter stoppet i bilen så beslagtar man telefonen och tömmer den på information. Med hjälp av den får polisen också en inblick i krypterade chattar. Bland annat ser man hur Ibrahim dagen innan han filmas i skogsområdet lägger ut en slags säljannons om en weedrea och han chattar också med de som hjälper honom bedriva den här narkotikaförsäljningen spanarna kan se att eh, i samband med att de här aliasen skrev de här meddelandena så kan man se att de här personerna var de som dök upp på den förutbestämda platsen och därigenom så börjar vi förstå och eh, se vilka individer som är kopplade till vilka alias eh, på de här krypterade apparna. Och där kan man också ganska tydligt följa och se hierarkin i det här nätverket. Man ser ganska tydligt vem det är som håller i trådarna, vem som bestämmer hur man beordrar att åka till olika personer för att hämta olika preparat och så vidare. Så där någonstans börjar ju bilden klarna för oss hur det här sitter ihop steg för steg. Det börjar alltså stå klart för polisen att Ibrahim verkar stå högst upp i hierarkin med flera andra personer under sig. Bland annat narkotikaförsäljare, lagerhållare och chaufförer. Men det visar sig också att Ibrahim inte bara har kontakter i Umeå. Då kunde vi se att han var ganska tätt sammanknuten med ett känt släktbaserat kriminellt nätverk från, från Göteborg. Eh, han gick frekvent med de här personerna nästan dagligen uppe i Umeå. Han följde med dem på resor ner till Göteborg där de, där de hade sina rötter. Eh, och vi misstänkte att det handlade om stora narkotika transaktioner och så vidare. Dock ingenting vi har lyckats föra i bevisning men det var vår uppfattning att det var så det gick till. Trots att man inte har kunnat bevisa vilken inblandning det här släktbaserade nätverket från Göteborg eventuellt har så menar åklagaren Joel Teran att Ibrahims kontakter med personer från södra Sverige kan vara en anledning till att just han fått en ledarroll i Umeå. I det här fallet så kan man se att... Det är inte som det, det gamla sättet att se på ett nätverk utan det här är det moderna sättet att se på ett nätverk. Man har en person som är den som eh, troligtvis har möjlighet att ta in större mängder narkotika och eh, i och med det så är det också den personen som styr och ställer, det är den som kan sätta villkor. Eh, den personen har möjlighet att eh, belöna och eh, också så att säga, dra åt kranen för de andra om man inte gör som man som, som den personen vill. Så man styr nödvändigtvis inte lika mycket med, med hot och våld i moderna eh, gäng utan snarare så är det en fråga av att, om att eh, man jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål för att det är det som är mest lönsamt för det här tillfället. Kallar det konkurrenssituation, kallar det kamp, kallar det konflikt. Man kan sätta olika ord på det men. Men att det handlar om en, en, en narkotikamarknad och därigenom en stor finansiell inkomstkälla för de här kriminella nätverken som, som vi nu pratar om då i Norrland. Det är ingen tvekan om att det finns en sån... Olle Andersson är utredningschef vid Polisen i Västerbotten. Han menar att polisen i Region Nord under det senaste året sett tydliga tecken på att kriminella nätverk söderifrån börjat strida om narkotikamarknaden i Norrland. Och utvecklingen verkar ha börjat längst de södra delarna av Norrlandskusten för att sedan sprida sig längre norrut. Kan du inte säga heller så att det är 100 som vatten rinner, att det rinner norrut så då, stad till stad. Men i det här fallet så har det lite grann varit så Sundsvall och Umeå i den, den riktningen norrut. Vi ser även tendenser i absolut, även i Umeå, i Skellefteå och i Norrbotten, Luleå. Då. Men inte riktigt med samma tydlighet än. Och aktörerna som Ola Andersson och hans kollegor ser att det handlar om, det är namn som vi känner igen sedan tidigare här i Petri Krim. Folkstrotto och, och Dalen -nätverket ser vi ju absolut eh, tydliga kopplingar till. Men sen finns det ju också givetvis andra nätverk som det finns förgreningar och, och kopplingar till och även lokala såklart kriminella Ja, det är bland annat genom underrättelsearbete, polissamarbete i Region Nord, kontakter med lokala kriminella och uppgifter i olika förundersökningar som stärkt polisens bild av att både Rävens nätverk Foxtrot och Grekens Dalernätverket försöker vinna norrländsk mark. Men ibland kan det även vara tydligare än så. Olle Andersson igen. När man tar vapen eller eh, narkotika så ser vi det i form av att ibland kan det vara narkotia som är stämplat på olika sätt där man, man vill vara tydlig med vems narkotia det här ur, ursprungligen kommer ifrån. Så att där kan man ibland se det på svart eller vitt att det här tillhör den och den grupperingen eller ursprungligen har den och den grupperingen. Men Ola Andersson menar att personer i nätverken inte själva har flyttat norrut. Istället är det vanligaste att man använder sig av lokala kriminella aktörer som redan bor i Norrland. Man sitter på anstalt tillsammans och lär känna varandra eller man är på ett sysboende eller känner känna varandra eller på någon annan på något annat sätt lär känna varandra i olika städer och, som man då senare tar kontakt med helt enkelt och ja, kallar det värva eller frågar om man, man slår sina kriminella planer ihop helt enkelt. Och genom det samarbetet mellan lokala aktörer norrut och nätverken i storstäderna– –så sprider sig sen narkotiken upp genom landet. Antingen så åker man ner eller man skickar ner någon bekant, någon, någon kurir till Stockholm– –för att hämta det där, antingen med bil eller med tåg eller med buss. Det finns ju väldigt goda förbindelser egentligen från alla nordliga städer till Stockholm– och helt enkelt att man hämtar upp narkotian där och så tar man tillbaka till Region Nord, då, till den stad man hör hemma i. Men trots att man sett att det pågår en kamp om narkotikamarknaden i Norrland så menar Ola Andersson att man fortfarande ligger flera steg efter utvecklingen i resten av landet. Och att de grova våldsbrotten som ofta kopplas samman med narkotikakonflikter fortfarande är ovanliga i Region Nord. Vi ser ju otroligt allvarligt på den och det är en oroande utveckling och i och med det så satsar vi ju väldigt, är det ju väldigt prioriterat och vi satsar stora resurser på det. Vi gör allt vi kan. Så kan säga, det finns nog inget som har så stort fokus just nu som att eh, jobba mot det här för att det inte ska få den fortsatta spridningen och effekterna som det får då med, med våldsbrott och, och, och missbruk och död och allt som hör till. Umeå är en stad som växer. Man märker det både med att fler flyttar hit, det är också något som kommunen verkligen vill. Det är en studentstad, det är liv och rörelse. Många människor är i omlopp. Det sker ganska mycket saker alltså som i form av kultur, och eh, krogliv, uteliv. Det här är Freja Lanto-Heldebro. Hon är reporter på P4 Västerbotten och hon har följt utvecklingen både kring narkotikamarknaden i Umeå men också hur det har påverkat stan. För Umeå har ju som vi var inne på inga områden som polisen klassar som utsatta och man har länge varit en stad med väldigt lite brottslighet. Det finns ju stadsdelar ändå som har eh, där det sker mer saker och det är ju Ålidhemsområdet, Mariehem och Ersboda. Eh, de, de har varit drabbade kan man säga av bland annat bilbränder, det pågår ju försäljning av droger och så. Och trots att polisen inte klassar de här områdena som utsatta så är det områden där polisen ofta väljer att vara extra synliga. Idag är det väldigt vanligt att poliser syns tidsomtätt och de som bor i områdena är också vana vid det. Men även som områdespolisen, de är ute ofta och pratar med, med, med ungdomar i trapphusen och rör sig och känner ofta till eh, många av de som bor där. Och I polisens spaningsärende mot bland annat Ibrahim så visar det sig att flera av de inblandade har koppling till ett av de här områdena. Man har vuxit upp där eller på annat sätt kommit i kontakt med varandra Polisen Thomas Palmgren igen. Ett centralt känneteckning i det här nätverket och de här olika aliaserna som man använder i de här krypterade chattarna det är att man avslutar många av dem. Med med 906, vilket då är ett postnummer i Umeå till, till Ersboda. Och att det nu verkar finnas tendenser till nätverksbrottslighet även i Umeå- upplever reporten Freja, Lant och Heldebro som något nytt. Tidigare när hon och reporterna på P4 Västerbotten rapporterat om narkotikabrott- har det handlat om enstaka personer. Det som kändes ovanligt med den här som Polisen hade spån på under hösten. Det var ju att det var så etablerat organiserat hur de jobbade och att det var så många personer som greps. Det har inte jag upplevt tidigare. Så det är självklart att som reporter och journalist så blev jag eh, förvånad. Däremot så förstår man ju, om alltså man ser på resten av Sverige, att Umeå, vi lever ju inte i någon bubbla här uppe utan självklart så, så sker det här med och kommer att ske större utsträckning. Men det var ändå någon slags sådär att man skakade som om och nu är vi också där. Liksom. Och förutom att narkotikaförsäljningen i Umeå verkar bli allt mer organiserad så verkar också efterfrågan öka. Från att ha haft en stark alkoholkultur och en del cannabis så ser man nu betydligt fler droger. Nu är det mer amfetamin eller olika tabletter och så- Även opiater förekommer. Men det, det har hänt under kort tid. Och sen varför det är så, det är svårt att säga. Det kan vara enklare att få tag på. Eh, polisen säger även att priserna är dumpade, men det är billigare helt enkelt. De flesta unga vet hur man hanterar de här krypterade apparna och, och vart man hittar droger. Och den här mer liberala inställningen till droger är något som Fria också märkt av på fritiden. Också när jag rör mig som privatperson i stan så, så upplever jag att det är, det är vanligare helt enkelt att, att man hör om någon som berättar om någonting sånt än vad det var tidigare. Frejaland och Heldebro som pratat både med socialtjänst, fältassistenter och folk som själva i olika grader är inblandade i narkotikabrottslighet menar att Umeå rör sig i en riktning som liknar övriga landet. De som jag har pratat med upplever också att unga används i större utsträckning än vad det var tidigare. Att det har blivit grymmare på det sättet. Och det är inte ovanligt att de då får betalt i till exempel narkotika. Och förutom det här spaningsärendet som vi tar upp i det här avsnittet så skedde också en skjutning i Umeå i april 2023. Och det är något som är väldigt ovanligt för Umeå och hela region Nord faktiskt eftersom när vi spelar in det här avsnittet så är det den enda skjutningen i hela regionen hittills under 2023. Polis och åklagare har ännu inte velat säga så mycket om vad man tror ligger bakom skjutningen. Fyra personer sitter häktade och en 20-årig kille har erkänt att han avlossade skotten. Och det finns uppgifter om att Skjutningen ska hänga ihop med ett annat narkotikärende där i nuläget sitter flera personer häktade. Frialand och Heldebro vill dock framhålla att Umeå fortfarande känns som en lugn och trygg stad. Men menar att många på senare tid nog behövt omvärdera sin syn på brottsligheten i stan. Man blev då förvånad när, den här, när det här nätverket, då när polisen fick dem. Och det är ännu ett nätverk som de har lyckats spränga nu. Det har varit en skjutning. Vad är, vad är det som har hänt tror jag många funderar på. Liksom, vad, vad hände med det här förebyggande arbetet som polisen pratade så varmt om- Ja, jag tror att många helt enkelt hoppas på, eller ja, sätter sin tillit till polisen och hoppas på att de på något sätt ska få bukt på det här. Så alltså att de här nätverken i Stockholm inte etablerar sig här. Vi vill ju absolut inte ha en sån utveckling. Men tillbaka till Thomas Palmgren och hans kollegor som hösten 2022 är mitt uppe i en intensiv spaningsinsats mot Ibrahim. Under spaningen har de ju sett flera tecken på att Ibrahim är inblandad i både narkotika och vapenaffärer. Och att han har starka kopplingar till ett kriminellt nätverk i Göteborg. Och det är i samband med att Ibrahim är på en resa ner till just Göteborg som polisen hittar en chattkonversation som han reagerar på. Thomas Palmgren, spaningsledare hos polisen i Umeå, igen. Ibrahim beordrade den för oss okända person som valde att kalla sig för grismamma att det skulle elda upp så mycket bilar det kunde i Umeå på vissa stadsdelar. Eh, man skulle få betalt i narkotika. Och ju fler bilar man eldade desto bättre och desto mer narkotika skulle man få som belöning. Ibrahims uppmaning om att bränna bilar får Thomas Palmgren och de andra poliserna att haja till. De har tidigare stött på att kriminella använder sig av bilbränder för att avleda uppmärksamheten från andra brott. Så man misstänker därför att det ska ske någon form av narkotikahantering samma natt som Ibrahim ber alias ett grismamma att bränna bilar. Så förutom att vara på tåna inför eventuella bilbränder så trappar också polisen upp spaningen mot en av Ibrahims lagerhållare eftersom Ibrahim själv är i Göteborg. Och det ger resultat. Det blir aldrig några bilbränder men under natten kan spanarna se hur lagerhållaren är inblandad i flera överlämningar bland annat av en plastpåse som visar sig innehålla stora mängder amfetamin. Och när polisen tar narkotikan i beslag får man också en tydligare bild över vilka narkotikan tillhör dagen efter så återvänder Ibrahim från Göteborg tillsammans med, med den här kompisgänget eller hans eh, kriminella kompisar från, från Göteborg och återvänder till Ume. Det här börjar ju uppdagas. Det kommer en del information på telefonavlyssningen att man liksom, vad är det som har hänt? och Man börjar ringa runt och man blir stressad, man har förlorat pengar och så vidare. Och, och, och hela den här grejen leder ju också till ytterligare bevisning mot Ibrahim- Ja, trots att Ibrahim själv inte är den som hanterar narkotikan så börjar det finnas mycket som tyder på att det trots allt är hans narkotika som polisen tagit i beslag. Och att det är han som styr de andra personerna. I december 2022 tycker polis och åklagare att man börjar få tillräckligt med kött på benen. Vi gör någonstans i den här tidsrymden bedömningen att nu har vi så pass bra bevisning på, på hur det här nätverket sitter ihop. Vem som har vilken roll, vem som är ledare, vem som är lagerhållare, vem som är försäljare och så vidare. Att vi bestämmer oss för att helt enkelt börja avrunda och planera för, för att gripa och avsluta ärendet. Och den första december väljer polisen att slå till. Man gör husransaken hemma hos Ibrahim. Men även fast man hittar narkotika så är det inga större mängder det handlar om. Ungefär 30 gram hash och lite kokain. När det är polisen i förhör frågar Ibrahim var han har fått den här narkotikan ifrån så svarar han, vet inte, rymden, det är mitt. Han menar helt enkelt att narkotikan är till för eget bruk och att det inte handlar om någon försäljning. Och Ibrahim, han släpps igen. Men bara drygt två veckor senare så gör polisen en ny husransakan. Då har de haft kameravvakning utanför Ibrahims lägenhet och fått en viktig ledtråd. Man kunde se hur han sprang upp på vinden ofta. Eller uppåt till trapphuset kan man säga. Och det blev lite grann startskottet för slutet om man säger så för när polisen gör husransaken uppe på vinden så hittar man både en större hashkaka gömd under en golvplanka och en förpackning med 20 gram kokain under ett stålgaller i taket. Och man beslutar att man ska låta narkotikan ligga kvar. Det sattes in en spaningsinsats i ett, två dygn för att knyta Ibrahim till den här narkotikan uppe på vinden. Och i samma med att han då en kväll... Kommer upp, han går ut i sin lägenhet, han går upp på vinden, hoppar upp på ett element och ska, ska ta ner den här narkotikan som han, han har gömt uppe på, på vinden. Så, så har vi ju några spanare där uppe som ingriper mot honom, tar honom med, med fingrarna i syltburken, griper honom och helt enkelt avslutar den, den här operativa fasen. Efter det här gripandet när Ibrahim tas med betydligt större mängder narkotika så blir han också häktad. Spaningsinsatsen mot honom avslutas. Men för Thomas Palmgren och de andra poliserna så fortsätter arbetet. Känns kändes ju såklart jättebra för oss att vi hade nått fram till det här. Samtidigt så vet vi ju att att han inte var ensam med att bedriva den här typen av brottslighet. Men just där och då vid det här tillfället så såg vi väl honom som en av de absolut största aktörerna. Sen förstår ju vi och vet också att det finns andra aktörer som också håller på med mycket narkotika och så vidare. Och det är ju så att de jobbar vi ju också mot. Förutom Ibrahim så slår polisen till mot ytterligare fem personer som man menar varit inblandade på olika sätt. Det handlar då om lagerhållning och försäljning av narkotiken. De flesta som grips har Umeåpolisen haft koll på tidigare, men en av de gripna är ändå 19-årig kille som är ostraffad. Och att använda sig av yngre, ostraffade utförare är inget nytt för polisen, men det är något som Thomas Panggren ser extra allvarligt på. Det är ju tyvärr ett ganska illa beteende, om man säger så. Man sätter ju unga personer... Tidigt i, i dåliga situationer och ger dem otroligt dåliga förutsättningar i livet. om Man får börja livet med att bli kriminellt belastad och hamna i, i, i diverse olika åtgärdsprogram. Och i värsta fall i fängelse som, som ung individ så är det, ingen, det är ingen bra start i livet. Sex män döms idag för att ha styrt narkotikahandeln i Ume. Den utpekade ledaren döms till sex års fängelse. I mitten av maj i år så kom alltså domen mot Ibrahim och de fem personer som ska ha hjälpt honom att sköta narkotikahanteringen och försäljningen i Umeå. Ibrahim åtalades för flera fall av narkotikabrott och vapenbrott. Han dömdes på alla punkter. Ibrahim fick det längsta straffet och dömdes till sex års fängelse trots att han nekat till att han ska ha haft en ledande roll som åklagaren Joel Teran påstår. Han erkänner däremot vissa av narkotikabrotten som han menar handlar om eget bruk. Och under rättegången så framhåller Ibrahim att han absolut inte är med i eller leder något kriminellt nätverk. Varje person som jag känner eller har skrivit till, eller pratat med som har begått ett brott kan stanna det på mig. Alltså, varenda person i hela staden som har gjort något är fel. Och säger, okej, okay, men jag när han vill mätta ljudet. eller där. Personerna känner inte ens varandra. Ibrahim säger alltså att polisen försökt knyta alla i hela Umeå som begått något brott till just honom. Personer som inte ens känner varandra. Hur skulle det kunna ses som ett nätverk, undrar han. Ja, han känner sig också orättvist behandlad av polisen som han menar varit ute efter att sätta dit honom. De har riktat insåg på mig. Det är samma sak om de skulle ha riktat insåg på dig. Då skulle du vara centralt inte för dig ut efter. Det är inte någon annan person. Det är klart att de du har kontakt med. De kollar inte vilka jag har kontakt med dem om de ut från dig som centralt. In. Alltså förstår du? Ja, som man hör här så är Ibrahim alltså inte så nöjd med polisens arbete. Han menar att de inte kontrollerat sånt som hade kunnat vara till hans fördel och att de tidigt riktat in sig på honom som den centrala ledarfiguren. Något som Thomas Palmgren inte håller med om. I det här fallet så kan man också bara titta i förundersökningen och konstatera liksom att egentligen alla... Alla vägar bär till Rom, eller men alla pusselbitar tyder ju och visar ju ganska tydligt på att det är han som är den som, som styr och ställer. Så att för, för mig och för oss som har jobbat med det här ärendet och den här utredningen så, så känner jag mig väldigt trygg i, i att vi har gjort ett, ett, ett, ett korrekt arbete. Vi har, vi har tittat på, på det objektivt sätt och kommit fram till det här. Ibrahim är, inte så förvånande kanske, inte heller särskilt nöjd med tingsrättens bedömning om hans inblandning. Och så här säger Ibrahims advokat Ulf Hols till Ekot efter domen. Han kommer ju att vilja överklaga den här domen. Vad är hans inställning till anklagelserna? Ja, han erkänner ju ett par av dem, men det är ju kanske de mindre allvarliga. Men han nekar till de grova narkotikabrotten? Mm. Ibrahim överklagar domen och det gör också tre av de andra. Och när det kommer till skuldfrågan så gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten. Däremot så sänker hovrätten strafflängderna och det är Ibrahim som får den största sänkningen. Istället för sex år så döms han nu till fem års fängelse. Och som vi sa tidigare så har polisen i Region Nord satsat mycket resurser för att försöka förhindra att nätverk från södra Sverige får fäste i Norrland. Och förutom det här ärendet så har polisen i Umeå den senaste tiden gjort flera andra stora tillslag. Spaningsledaren i Umeå, Thomas Palmgren, igen. Det är ett högt prioriterat eh, arbetsområde för oss. Vi ser ju att det är en... en en grogrund för annan kriminalitet är en, en narkotikamarknad framförallt är en ekonomisk motor för den här organiserade brottsligheten. Och I nuläget jobbar vi med ett annat ärende. Vi har ganska många häktade. Jag tror att vi har på 15 häktade totalt. Också stora stora mängder narkotika och omfattande utredningar likt det här ärendet mot, mot Ibrahim. Så att arbetet fortsätter och vi kommer inte, vi kommer inte ge oss... Utredningschefen Ola Andersson tycker att polisen står inför stora utmaningar men menar att det generellt är svårare att vara kriminell i Norrland eftersom de har en bra överblick över de kriminella personer som finns i områdena. Ofta har man också en tajtare samverkan med andra myndigheter och en större social kontroll i samhället i stort. Det är väl det som är också lite grann positivt i Region Nord att vi, vi är ju inte där än och vi, vi ser ju vad som händer i Stockholm och det är absolut enklare att förhindra spridningen utvecklingen än att om det har fått fäste som det har fått i Stockholm om vi säger så då att eh, få det att upphöra och eh, vi, är in, vi är långt ifrån där i Region Nord än så att det absolut har vi bättre förutsättningar för att förhindra en fortsatt eh, eskalering av den här brottsligheten. Freja och Heldebro och hennes kollegor på P4 Västerbotten som rapporterar om narkotikamarknaden i Umeå håller med om att polisen varit på hugget och att det känns som att det har blivit lite lugnare. Men i viss mån tror hon att brottsligheten är här för att stanna. Politiker vill att Umeå ska bli en större stad. Med det så blir det också mer människor och det kommer då också bli en ökad brottslighet det kommer ske mer saker alltså om vi är fler människor i den här staden så är det ju fler saker som, eller då är det större risk för att det, det, det händer andra grejer också så att säga och även då kanske att ja men Umeå blir en intressant stad att etablera sig i om man då hör till ett Stockholmsbaserat nätverk till exempel för att det går att sälja mer här än vad det har gjort tidigare så att om stan växer så tänker jag att det är ofrånkomligt att det också kommer ske mer så är det ju. Du har lyssnat på Petri Krim om narkotikan i Umeå och kampen om Norrland. Producent idag var Kina Pojenen, ljudtekniker Elin Rosenberg, reporter Jennifer Albom.